Kapittel 6 Nå var Jericho helt lukket på grunn av Israels sønner. Ingen gikk ut, og ingen kom in. Og Jehova sa videre til Josva, «Se, jeg har gett Jericho og kongen der, de tappere veldige menn, i din hånd, og alle dere stridsmenn skal marsjere rundt byen, i det dere går rundt byen, en gang. Slik skal du gjøre i seks dager.» og syv prester skal bære syv værhorn foran arken, og den syvende dagen skal dere marsjere syv ganger rundt byen, og prestene skal blåse i hornene. Og det skal skje når de lar værhornet lyde, når dere hører lyden av hornet, at hele folket skal sette i et høyt krigsrop, og byens mur skal falle sammen, og folket skal dra opp, hver og en, rett frem for seg. Da kalte Josva nuns sønnprestene til sig og sa til dem, «Løft opp paktens ark, og syv prester skal bære syv værhorn foran Jehovas ark!» Og han sa videre til folket, «Gå av sted, og marsjer runt byen, og den vepnede styrken skal gå av sted foran Jehovas ark!» Og det skjedde akkurat som Josva hadde sagt til folket, og syv prester som bar syv værhorn framfor Jehova gikk av sted og blåste i hornene, og Jehovas paktsark fulgte etter dem og den vepnede styrken gikk foran brestene som blåste i hornene, samtidig som baktroppen fulgte etter arken, mens det uavbrutt ble blåst i hornene. Nå hadde Josva befalt folket og sagt, «Dere skal hverken rope eller la deres røst bli hørt, og intet ord skal komme ut av deres munn før den dagen jeg sier til dere, «Rop! Da skal dere rope!»» Og han lot Jehovas ark gå rundt byen, i det de gikk rundt en gang, og deretter drog de til leiren og overnattet i leiren. Så sto Josva tidlig opp på morgenen, og prestene tog til å bære Jehovas ark, og syv prester som bar syv værhorn foran Jehovas ark, gikk avsted mens de uavbrutt blåste i hornene, og den vepnede styrken gikk foran dem, samtidig som baktroppen fulgte etter Jehovas ark mens det uavbrutt ble blåst i hornene. Og den andre dagen marsjerte de så en gang rundt byen, og deretter ventet de tilbake til leiren. Slik gjorde de i 6 dager. Og det skjedde den sjuende dagen at de sto tidlig opp, så snart dagryet brøt fram, og de marsjerte så sju ganger rundt byen på denne måten. Bare den dagen marsjerte de sju ganger rundt byen. Og det skjedde den sjuende gangen at prestene blåste i hornene, og Josva sa så til folket, «Rop, for Jehova har gitt dere byen!» og byen skal bli noe som er viet til tilintetgjørelse. Den og alt som er i den tilhører Jehova. Bare Rahab, den prostituerte, skal få bli i livet, hun og alle som er i huset hos henne, fordi hun skjulte sendebudene som vi sendte ut. Men dere, hold dere bare borte fra det som er viet til tilintetgjørelse, for at dere ikke skal bli grepet av begjær og ta noe av det som er viet til tilintetgjørelse, og gjøre Israels leir til noe som er viet til tilintetgjørelse, og føre bandlysning over den. Men alt sølle og gulle og gjenstande av kobber og jern er noe som er heldig for Jehova. Til Jehovas skatt skal det gå.» Så ropte folket, da de begynte å blåse i hornene, og det skjedde, så snart folket hørte lyden av horn, og folket satte i et høyt krigsrop, at muren begynte å falle sammen. Deretter dro folket opp til byen, hver og en rett frem for seg, og inntok byen. Og de viet så alt som var i byen til tilintetgjørelse ved sverdets egg, både mann og kvinne, både ung mann og gammel mann, og okse og sau og esel. Og til de to mennene som hadde utspeidet landet, sa Josva, «Gå inn i huset til kvinnen, den prostituerte, og før kvinnen og alle som tilhører henne ut derfra», akkurat som dere har sverget overfor henne. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da inn og førte ut Rahab og hennes far og hennes mor og hennes brødre og alle som hørte henne til. Ja, alle medlemmene av hennes familie førte de ut, og de lot dem så få være utenfor Israels leir. Og de brente byen og alt som var i den med ill. Bare søl og gull og gjenstand av kobber og jern ga de til skatten i Jehovas hus. Og Rahab, den prostituerte, og hennes fars husdan, og alle som tilhørte henne, dem lot Josua leve, og hun bor midt i Israel en dag i dag, de hun skjulte de sendebudene som Josua sendte ut for å utspejde Jericho. Nettopp på den tiden lot Josua det bli uttalt en ed som lød. Forbannet være den mann framfor Jehova som står opp og bygger denne byn Jericho. Det skal koste ham hans første føtte å legge grunnvollen til den og det skal koste ham hans yngste og sette opp den stører. Og Jehova viste seg å være med Josva, og hans ry nådde ut over hele jorden.»